el per què he fet aquest llibre. Jo crec que tinc un deute amb els ciutadans de Figueres. Tinc un deute d'explicar quin projecte tinc per la ciutat. A mi no m'heu votat mai. Jo tinc un deute, o sigui, tinc l'honor de ser alcaldessa sense explicar quin, quin, quin projecte tinc. Heu fet un acte de fe absolut, no? M'agrada, m'agrada. És una visió real... No, no polititzada, no, no, no, està, no, no és un llibre polític, és un llibre de projecte de ciutat i de visió de ciutat. És el que, el que us he volgut transcriure en aquestes 110 pàgines.